Бої і Мурзи вже не дивилися ні на Резі, ні на Срібне Сідло, ні навіть на самого Наливайка. Вони бачили тільки його руки. Дивлячись саме на них, ханські воєначальники захмукали і підібрали під вуса губи. Наливайко привітно кивнув Очаківському гарнізону, взявся за луку сідла, передихнув, підтягся і вискочив у сідло сам. Білогривий разі, козирнув вухами, покосився на нового сінця синця господаря, запам'ятав його, і, оминаючи мечеть, рушив із верхнього двору. Труби хропли, а толумбаси репали. І тут наливайко зі свого разі, а шийка зі свого шийка, і конашевич з рябка побачили – як глиняною вуличкою компанії кіз і віслючків зі шлеєю через плече, запряжений у гарбу в червоній скитечко в фесті, при двох на поясі ятаганах, сунув до них Петро жбур. А на гарбі, обкладений з боків динями, вистромивши через полудрапки свої копита, лежав на спині і ледве дихав куріпочка. Петро його віз із собою На четвертий день під вечір Поволі минаючи сумні підхмарні могили сумною по небокрай ковилою Докіє, а з нею жінки, молодиці, дівчата та монашки Передаючи одна одні із плечей на плечі дітей Знайшли нарешті собі затишний прихисток Відпочинок обліплену заячою капустою і лише ями, а зверху порослу терновинням і глодом печеру. Високій, розлогій печері при березі Степової ріки докія з жінками та дітьми лише пораділи. Та й з неба почало налягати дощем. Дітлашня попадала спати. Звалилося й жіноцтво. Докія позабирала в дівчат рушниці, прихилила їх до кам'яної стіни – перенесла під неї і клумаки з харчами і, поки ще видно, розгляділася. У печері було тихо, як у церкві. Кам'яне-ніжне повітря пахло сухим чабрацем. Доки я провела перед собою руками, обійняла повітря і ним умилася. У милосі сама собі засміялася, бо хто ж повітрям умивається? От осядуть з жінками й дітьми тут у печері і будемо жити, а ви... Подумала, посміхаючись до Кії Про запорожців і про омеляна Будете ще проситися до нас у гості Та чи ми вас до себе ще пустимо? Пустимо так, як ви нас пустили до себе На Запорізьку січ А там побачимо, кому буде гірше Чи нам без вас, чи вам без жінок Подивимося, хто до кого прибіжить першим Так вона подумки говорила і посміхалась аж коли відшула на своїх щоках омелянові губи. Омелян любив цілувати до Київ щоки. Крову в ній заспівала, наче колись уперше давно, і очі сповнилися до омеляна печерним світлом, аби він бачив. Та він не бачив. Корінний отаман Запорізької Січі, омелян Горошко, саме втомить гострив шаблю та поглядав на Дніпро а Дніпрос поза скель поглядав на нього. Омолянові було не до жінки. Як це докія знала? Знала, і через те кров у її осінньому тілі затоку жаркіше, і вона притулила остудити щоку до кам'яної стіни. З річки в печеру влетіла чайка, обвяла докію крилом і вилетіла. Лишилися в кам'яному повітрі лише білі спалахи від її крил. Жінки та молодиці в вісні постогнували, а дівчата й монашки скрикували. Малеча ж, як жолуді, лежали без руху. Треба їм підстелити, аби не так було твердо на голому камені. Піду на кошу, в березі лепехи, та вперед розпалю вогнище, щоб їм спалося тепліше. І ніби до Київ відповідь перед нею, як заходити у печеру, під стіно праворуч, зацвічене де-неде жовтими братчиками зачорніло від давнього чи йогось вогнища попелища. А біля нього у кам'яному заглибленні, наче в коморі освітлені прощальним вечірнім світлом, із потрухлявілими сокирищами лежало кілька кам'яних сокир, крем'яні ножі, скребла й кістяні, для полювання на рибу три зуби. Все це знаряддя було розкладене так дбайливо та ретельно, що подумалося до Кії незанімою і вже неживою пітьмою тисячоліть жили ці первісні люди, а ніби вчора пішли з печери на Запорізьку Січ у козаки або ж подалися до Наливайка в повстанці. До Кії зібралося йти попаливо, як раптом відчула, що на неї хтось дивиться. Вона оглянулася, підняла голову до гори, ніде нікого. Правда, високо у горі, на стелі, на кам'яних її виступах, дрімали сови. Та совам було байдуже, хто під ними тут ходить. Первісні люди, докія чи хто, і ні на кого вони не дивилися. Та все ж таки хтось її поглядом пас. Докія підійшла до стіни, взяла на всяк випадок рушницю і відсахнулася. По стіні, простягнувши звідчою хоботи, бігли мамонти, а за ними, в накинутих на одне плече розвітрених шкурах і з довнями у відкинутих за плечі руках, босі та довгоногі гналися носаті чоловіки. І першими з них біг її омилян. Він на докію й дивився, та навіть і не дивився, а лише косив оком. До Кії зробилося моторошно, і вона із печери вибігла. Вибігла, і відразу ж холодною, як вишня краплею, упав їй на губи дощ. Лепеха в берегах під вітром завовчилась, а річку хапкою-мітлою почав замітати вітер. Вовчив вітер над могилами й хмари, і поза них порскали блискавки, хоча грому й не було. Від докії лепехи вітер перевітрився на той берег ріки, припав до степу з розгону і погнав його між могилами блискотіння. Ковила засивіла сивіше.